Falënderoj më të mirë njohtjet, jam vetëm për Allahun subhanahue ve taala. Zotin tonë falënderojmë dhe vetëm prej tij falje, udhzim kërkojmë. Sallavat dhe selamut, përshëndetit më të mira me pejgamberin e zgjedhur, volën e pejgamberisë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shoqtëti besnikë dhe familjen e tij të ndershme dhe çdo besimdar i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzër, do të vazhdojmë në ciklin e Emrave dhe citsive të Zotit, subhane huve tjala Për të sëllat kemi thanë në ligjeratat e para në hyri të këtë këti e, vargu të ligjeratave Se janë praj temave më të rëndësishme Pra neve ne në të ardhmen me lejnë e Zotit e barek e huve tjala pas përfundimit të këti vargu Normal që dhëtë vazhdojmë me, me shpjegimin dhe qka e tjetër të natyre tjetër të kësaj nështë Temë, mirë po prapë se prapë duhet ta ngulisim në koka tona se nuk existon temë me madhe se kjo. Ma dje i gjithë Korani dhe gjitha shtilat e Korani cilën rrëth njohje se Zotit të bareke vëtjala. Andaj nuk e gjithë në një ajet i cili fletë për qëfar dolloj temë vetëm se përfundon me, me njoftimin me emrat Allahut të bareke vëtjala, apo e lidh me emrat Allahut gjelë gjelalu. Ma dje gjithë eksistenca është gjurë me emrave të Zotit të bareke vëtjala. Wa taala, këtë proces mori në univers, këtë kjo lidhje në mënyrë më të, më të mirë dhe smunë ndryshe, vetëm sa argumenton se Allahu xh xelaluhu gjele e mban ata, e ka krijuar ata dhe e ka rregulluar me ilmin, ilmin e tij. Emri i sotshëm ose shumë er, emrin the around the session, edhe pse shumë pak njerëz i qasin atij. Është emri Allahu te bareke وتعالى الفتاح. Me fa te me dy t-ja dhe alif Dhe ha El Fettah I cili rjedh nga emri e, Apo Në mënë bazën e ka Nga formulimi shprejes Fettah Të doha shohë me qëfar Qëfar dhe më thanë Para se të vazhdojmë Para se të vazhdojmë këtë janë dy pikat Sa duhet të kemi parasysh Në emrë dhe qësitë Allahut Të barek e vëtjala Që i khullu islamu të imi e kur fletë Por emrë dhe qësitë Allahut të barek e vëtjala Shpesh her E thot dhe një her Emra disa emra të Zotit mund mund të njohësh me logjik. Mundun mund joft me logjik. Dhe kto shprehje do një harban edhe të ndërlikuara për disa njerëz dhe pastaj edhe bëhen zona të rrezikshme për disa të tjerë. A ka mundsi njeriu me mendje, me edit Zotin? Kjo është problematikë që zonë diskuton Sheikhul Islam Ibn Taymi. Edhe pse thot baza e asaj çka cilësohet Zoti është xherjati. Mirë po kto është ndërlidhje e cila Ska mundësim u shkëput Edha e është ardhja e shëriati E fesë Që në mëson qëfar emra ko zoti Dë e mos dhëtë me egzistu një dozë e logike Se cilë e mërveshke shëriati Pra Përshimu në disa njëzë mendojnë Se kur themi neve Duhet me dëgju shpalljen vetëm Si kur ata Supozojnë se neve themi Shmange mendjen komplet Dhe ata të cilët Përshimu Dalin nga ana tjetër Thojnë atëherë masi Mendja është e praniqme, Po e ngojmë vetëm mendje Dhe këtu vendosën shumë dërlikime A dhe për këta, djetarë kanë shkujtë Këtu sa emi të kjo tem Emra dhe si sitë Allah u të bare kjo vetarë Dhe zër, mësohen me mendje Kapën me mendje Po nuk vërtetohen me mendje Dhe këte janë dy zonat sa duhet i ndaj Pra mendja ko kapacitet Edhe pa shpalje diçka me dit për zotin Po së mundet me vërtetua ta Por që imbul, por që imbul Memendje njeriu e din se Zoti është i fortë. Fjala Zot do aludon në trurin e njeriu por një të fortë, shumë i fortë. Fort. E sa është i fortë do të marr xheriati më na kallëzoje. A e kuptoni këtë? Domthon dallimin të sin bej Sheikhul Isa al-Tamia thot. Për shembull, njeriu kur flas për Zotin, thot ai do e mos do të mund kanë dijshëm. Sa i dijshëm na tregon xheriati Andaj një zone kuptën mendja Por sa, sa sin, si, s'ka mund si medit Andaj përshemur neve kër i mësoj me imret e Allahu të bare kjo e tjara Themi dhud me kap me mendje A ma shëriatje vër të tona ta Përshemur mërë një shembu tjetër Por shemur djetar kanë diskutu për një teme cila quat E mira dhe e keqja El husnu e l kubh E mira dhe e keqja A e bandë mirën dhe të keqen feja Apo a e egziston vëtë veti Dë më dhonë Nisen, a është i keqën vëtë veti Apo shëriati vjen i thot e keqë Që i themin i veharam kjo, kjo është një deti madhë Dhe sënë kanë diskutu e plot për i djetare Masë mas përfundimit të shokët për ingamberit Sallallahu aleyhi wasallim Që ka ndohë dhe zër Te zilit kanë thamë Gjerat janë të mira dhe të këqian vëtë veti Dhe shëriati vetëm të shfarë Vetëm i, i vërteton ato Apo i zbulon ato Andaj ka nërë regull Nëse dë një hadith Apo ajet Supozojmë se po donë me na e Ha Po donë me na e qujtë keqin Një diqka që ka në me mendje e dim të mirë Apo e kunder ta Duhet me interpretu e ndryshe Për shfar arsyje Ka thonë se smunët një sanë Mukani keqin vëtë vetje Më arqëri atë me bo halal Dhe e kunder ta El-Sunneti, në këtë nënkuptim, në këtë zonë shumë të rëndësishme, kanë ardhur me çndrimin i cili ka ardhur çndrimi në Kur'an se e mira dhe e keqja në vetvjet janë kçija, por nuk ka dispozit derisa vjen xherjati. Nuk ka dispozit derisa vjen xherjati. Për shembull, për shembull. Rakia, asht e keqja në vetvjet, a pse xherjati ka thon haram? Tani për më e kuptuat. El-Sunneti thon, rakia është e keqja në vetvjet. Os te keqën vetveti. Dhe kapot edhe memendja, jo rastishkënstar sot, ose mjek thonë kjo kjo kjo prej damave. Ato s'bësin xheriat? Po pse ju numroj damot, nga ajo çka e kanë preq pi asajna? Atë, ciliu roli xheriatit këtu? Ciliu roli xheriatit këtu? I jap dispozit. Por qetë çka e kapot memendja, tani ka edhe gjykim kush e pi. Tani ka edhe porgjeçi kush e pi. Ndasë sikur mos të ish ar xheriatit, ne kishmë shumë më ditë se është e keqe, po Qishë mi than? Qishë i kishë mi than? Ski qishë mi than? Kishë e mbet në zonën, është e damshme, dhe asë një fjalë ma ndëj. A dhe këto vëzër janë shumë gjërat nevojshme që duhet neve t'i dim, shëriati kër në thot neve diçka është halan, a jështë halan vëdë veti, pasaj vjene dhe ja vendosë dispozitën, feja Allahut, të bareke, të bareke, u e te alët. A të dhe zërësot jemi me këtë emëri si, Do të lidhet me këtë temë shka na në në nisëm A dhe është emëri Allahut e bare kjo e tela El Fettah Qa dhe ma dhanë El Fettah Filëm ish gjurësisht Ka dhanë gjithë gjurëtarët Se emëri Fettah I të risilët rreth Ha E kundërta e Dhe ma dhe e gjblokimit Ma dhe gjdo se në qka është e mbëllt Edhe e blokuar Kër të bëhët Fettah Zgjithet Pra gjithës e në shka është e mshelt Si të qelët Qfar dhe qofta jo A rapt i thonë feteha E ka qelë Qofta jo fizike Qofta jo abstrakte Mendore, logike, maëna, -ma eksemerat A në kanë dhanë El fethu na kidhul i ghlaki El feth është komplet e kundrëta E asa i shka është e mshelt Pra kur është e mshelt I thonë galk, apo iglaki, tjelet, i ghlak Kur të qelët, i thonë fethë Mirë po të da shohëmi se për emën Allahu të bare kjo vëtala Ka dhe disa prej emërave të tjene Këj emër është në bazë kështu Por Arabët e kanë përdor Më shumë për fitore I thojnë Arabët Fetjë Qfar fitores Mi po djetarët e gjuhës Ata e kanë vendosin fitore Se e ka manon e zgjidjes Pro ti kur shkon luft Apo kur donë me e fitu një pun Dhe e fiton Ata si kur thonë E qela Pra e qela qka Ka e mshelt për mu dhe Dhe e qela A kan dhe kanë than Filëmisht Feth do me than Me qel diqka E cila është mshelt Pas ta jo është huazu Dhe është barë të kuptimin e Fitorës Ka arë në Kur'an Intes të tëftihu Fëka gjë e kumul feth Thë jo, dhe lau të bare Kjo të në surën Në në falë Nëse ju kërkoni fitorën Vërtetu ka arë ju e fitorja Apo ajet jetër kërë pingamberi së vësëllim Jë është drejtu, Allah u të barek e vëtalli Ka thonë, inna fetahna leke fethan Mubina Vërtet, ty të kemi thonë Feth, që ka feth Zgjidhje Kërë ka zbitë kjo? Kërë pas luftës e hudejbjes Në shirimin e mejkës Kërë ka zbitë kjo ajetë Ju Edeni e kemi pormën, omul Khattabi çishka bisedume pejgamberin sallallahu alaihi sallam, sepse be ban marveshëm, sepse bësh kur marveshja ato, muve se ti kemi shpjegou kur ka zbrit ke ajet, omul Khattabi çka than? E fathun hu ya rasulullah. Kur ka zbrit ka ajet gan, se Allahu Jalla, ke ta më shai stëm shelt kuptimi i marveshës udheve, shumë më shelt. Çishka omundsi pejgamber sa me shkruajt kësi marveshje ishte, domthon, no, muglak. Sudin të që ka përbëndohë. Kur zbriti inna fetehna leke fethan më bine, ne vërtej të kimi dhanë fitore, realisht, qëllës të zgjidhe së kësaj meseleje, atër thamën khattavi e fethën huja Rasulullah, a është qëllirim kjoja Rasulullah, tha naam, po, nëse ka zbitë Allah u të bare kjo vëtala, a i të në dhe kanë dhanë djetarët se fethi në esenës është zgjidhje. Thot njëri për djetarve të gjuës El Ezheriu Thot el Fethu Në tëhku me bëjnë e kaumin një khtosimu në i lejk Thot Feth Gju në rabë është Që ty të gjikos me së dy pallë Që kanë khasmin dhe me zveti Që i bjet jo asë gjithësh Problemin Në ku një një shkon me pajtu me së dy pallë I thë në rabë Feth Pse se jau zidhe edhe kësaj pale problemin Edhe kësaj pale problemin Thot Allah u të barë kjo e të në gjuën E Shuajibi, ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. Fa Shuajibi alayhis salam sura al-Araf ayet 109. Ka dhan Shuajibi pas domon debatave debatave ne fet Allah te bareke o te ala dhe mfunë ka dhan o zoti jon, iftah baina la. Ro zhida mesneve dhe ktere. Ro Shuajibi drejtoi te Allahu dhe tha o zot, un e u përcella mesazhin Ua përcela da vetin, u përcela përosit, banëm debat, shkojko e gjatë, iftah bejnina. Ta një zgjida t'i punë në mes neve, dhe dije shte qka kërkon shuajbi si me zgjidh. Djeta i cili nuk e pranon përosinë Allahu te bare kjo e tëra, anë e shikos i ka thonë, zgjida mes neve dhe popullit tonë që zbeson, bilhak mehak, me hak, me të vërtet. Vërtet t'i e mëj miri zgjidhës, apo zgjidhës i mështë e problemi anda kjo është ka çka ka rëzë në aspektin xhuxsor ka or në kur'an në surën sebe emri allah tabaraka ve taala al fatah sura sebe ayet 66 allah tabaraka ve taala qul yajma'u baynana rabbuna thumma yaftahu baynana bil haqqi wa huwa al fatah al alim tadh allah tabaraka ve taala thu ay o muhammad sallallahu alayhi wasallam yajma'u baynana rabbuna ne dit pedet ve kemen amle zoti t'gjith nevel juve Ro, thot i thot O Muhammed, O pengamber, alayhis salam. Thu ju populit tan, ne edhe ju pa besimtar ni dit na mlet Zoti. Zoti jon dhe Zoti juve. Çka ju nuk e pranonin me ju bindatina. Thumma yaftahu baina na bil haqq. E kurt na tubojë bashk, kam me xhiku mes nve. Andaj shum mosvesira kan than, yaftah wa yaqdi baina na dukon mes nve, por osh për shë, për çolem zgjidhja. Ra, a është Muhammedin haq, a ju E zhidhe Allahu i Gjeli Gjelali u këtë qështje Mirë po pëse i kanë thonë në gjikim Sepse pasi zhidhe Kër një dojë tjekon në haq dhe tim batil Ka pasoja pasaj Abo kër tim gjikon me së dy njerëzve Dhe i thu, unë ja u zhidhi Tjeki mirë, tjeki keq Taniti e ke dhonë zhidhen A ma e ka pasoja kjo Se kitu të me mërë të është hakin e vetë Dhe kër hakin e vetë Tëtë Allahu të barë kjo e tjala wa Dhe ajo është el-fettah, ka thënë djetarët Pra e, forma me plot e zxidhjeve të, të Allahu të bare kjo vetara Dhe ka përmen të bashkan gjitur emrin el-alim Pra zxidhët i ban me dje Jo pa dje Sot përshemur më mund të mu është më shlisht dikush Plak apo ku dikush e thyrin hajde zhena problemin Tu di paltë janë ignorante Dhe thot që qështë tu duhet kjo pun mu zxidh Realisht ata mendojnë se e ka zxidh pa e nuk e ka zxidh Se zhidhja me hak Jo pa hak Edhe përse njërës munë mën korë razima ta Më tonë ta ma munë jam i knasht Sa edhe munët kipala e cila munët me abart Apo Barën Aj nuk e di që farë drejt ko, apo, e ka Apo Ata në shka thot Unë jam i knasht Sa aj nuk e di që farë drejt e ka Eks të mëra Andaj thët Allahu të bareke u e tjala Wa, wa hu el fetah Al alim Me di e i zhidhe Allahu të bareke u e tjala Andhe kjo është se ka horë për emin Allahu të bareke u e t wa ta'ala dhe tort rath manas per allahun prosibe tani per allahun drejt per drejt emri el fetah kjo ishte aspeti ju sor thot qatada rahimallahu pore dietarote parte muslimaneve ka than iftah baina na wa baina qaumina bil hak iqdi baina na wa baina qaumina bil hak pra ju ko dhe zgjidhe problemin mes neve dhe popullit ton pra ne kuptimin e qatades emri el fetah esha icili i zgjidh problemet Andaj shë e këllisamë të e mje, njër nga argumentimet e fejse zotit e bare kjo e tala, e bjene dhe nevojën e do mëzdojshme që njërzve dikush me auzir problemet. Dhe kjo këtë e mita jo aspekti logik. Por qembo, prej argumenteve se kjo botë do të përfundon dhe do të vjen këja meti, jashtë argumenteve shëriatike, cilë ashtë nevoja e njërzve me umor hak një një tjetërit. Por qembo, Njani i vjetë i vratë dhët njërzit Dhe masit avraset dhejtin vdes Ku është haki dhët vetave? A du të mu mu mor? Mi vetë kitë njërzit A ko hakë që ki i vratë mi mdikun me lipë hakin? Të të po valla Du të me mor Qka nëse i vratë një qënë Qka nëse i vratë një mi Qka nëse i vratë dhët mi Një që ka ndu njo Ka vratë milion njërzit një njëri Bi milion ka vratë një njëri Qëka me ndonë, no, logikisht të një këthemi A duhet këta një milion me lip hakin dikun po, Andaj, hëtë këthade Prej emrëve të Allahu gjellëvara Prej dëmë thonjëve të emrët Allahu të bare Kjojt al-fettah është saj izgjith problemet e njerëzve Andaj, shikohë vëzër sot Sa ka nevoj për kiametin Se termi kiamet bon, Për katastrofen Por na nuk e kemi për katastrofen Por aja shka vjen mas katastrofen Se ma katastrofen katastrof s'ka ku shkon ma Më dhon, sa kanë nevoj njërëzit me thanë Dikusht na, bo, na, na jape hakim Na jape dritën teme Ti sot s'mur është me e mor dritën tane Ta më hon dritën tane Ka vendos liqë që së në mera Që ka do ti, edhe përse të takon Edhe të thot ti skidhrejt Dritën tane skidhrejt Do me ligje dhe zë, me kushtetut, me policime U shtritë mbronaj, e mbron të kundrë të Andoj sa kanë nevoj njërëzit me dalë Për kësaj krize Andoj Allah u gjele luhunësur E ka madhru vetë vetën Që dikush ti përkatsona ti Se unën se baj kja me ti Aho Allah u gjithë thotë nësurën më minun E fëhasiptum enëm a khalak nekum abe thë A mendoni am, a, hon, a mendoni se Ne ju kemi kryuar ju e kot Kit ki zullum, kit ki o loj Mu bo kot Dhe ju tek neve s'kini më këthi prap Ha Taala Taala Allah I madhështë Allah o melam punën që shtë të Bon, para mënon, para mënon ai ka kriju ti dhe ai ka kriju ti errët dhe bëhet ku një grumull i madh i problemeve dhe në fund shkoj këtu huç. S'kam mëti. Për të lol, i mothers allo, s'e lepunon çështën. A do të shih kursam demie për argumenteve, na për argumente dozë që ti lloj të flasim në fund të vargu. Andaj na e tham se fillim e kemi përmend, se do të flasim edhe për ateizmin, po por çkaq mos mi dhan privatësia tyve para besimtarve. Nëse flasim, flasim për imamat Allahu i jloash që ne i besojmë, pastaj më fund të flasim për këto argumente. Një prej argumenteve është nevoja e domosdoshme e njerëzve që dikush t'u a kthen hakët, sepse shumë njerëz kanë drujet pa marr hakin e, e tyre. Pa marr hakin e tyre, më kanë tjetër shumë njerëz janë shfryrë dhe janë plotsuën çejfët e tyre maksimum duke mos dallur gari hiç. Kan hangur tokë, kan hangur madhra, kan hangur pasuri me miljarda me miliona kur kush i merr llogarin ata. Prandaj Kjo është emri Allahu te bareke ve teala. Pastaj thot Ibn Ujairi në tefsirin e tij në emrin Allah te bareke ve teala el Fetah, thot uhkum baina na wa baina bainahum bi hukmika el haqi el ladhi la jawra fi. Ka thani Ibn Ujairi, pra ozotme emrin tan el Fetah, zgjidhë mes nve dhe popullit ton pa drejt me gjykimin tan te vërtet në do cilën sco Asni anim Gjohur qka është anim Pra Allah u kur gjikon Mes njerës në lezer A anon ka di kush? Me thonë Po anon ka ti ja, Nuk muret me anon Sepse Allah u gjelal nuk ka anime Nuk ka qeife Nuk qote ka teka, hasha وكله ما شاء الله تبارك وتعالى. Në samaretë por më kuptu kët mesele që ka thënë Nxjerriri la jurafi wala haif wala dhul. S'ka te Allahu, për shembull, me shtyp peşhorën pak ma shum. ma shum, më shumë, ti po ta paranoj më shumë dhe azullum. Lakinehu adlun wa hak. Ayosh drejtësi dhe e vërtetë. Tani për me kuptu vetë se Allahu nuk kanon. Shikojë kështu. Kur ti e xhikon çdo çështje A je i sigur të mundir apsoluti si s'ke pas anim heq Fështirë është Por qemu, nëse je të gjiku mes djali tanë I cili por qemu dhe ka boni problem Dhe djali në një mahalës të pas dhejt atje Edhe ti do me gjikue Zemrë as të anon ka djali Edhe nëse ti e shë që do me dalë puna që djali o të fajtor As të anon zemrë ka djali, të anon zemrë ka djali Dhe këshirë me gjithë më njëra me e pështuë Se pëse kështu i e i lithë me, me, me gjenë Gjokit anon Allahu zhelela thot Fela enseve Bejnë hum jo me idhin na na A dit në i këput në lidhët farëfisnore Allahu zhelelo shtë të ma akli Me gjikupa pa anime Ale përshimu në e përmendëm Njëri për e Faç preja të isove fizikandeve Të se diskuton për thon, pre, Pranina Allahu të barë kjo e tala Dhe kriimin E ti që ka bëhë univerzit Qëfar thot Shumë prej ateistave Prodë kjo vetë është Pytyne Apo Agnostik që e që unë Nuk e di Ako asko Që ka thot Shumë prej ateistave Kur hullumtojnë Kan anime Që ka të modon kan anime Nëse rruga e ti E hullumtimit E qon derit të një përfundim I cili përfundim është dakot me fetart Endronu udhënaj Sa e ka vendosun e sdume më një një mi Ukri Por shemë ngjallës ka vendosur shumë në rinjami, ose çësot bota. Bota kthejtë opsionet i shikon, Kurani thot kjo s'ka mundsi, më konkurzita këtu. Apo, për shembull, sa luftra bëon, sa padrejtësi bëon, sa zullumi bëon në ndonjë, e sikur i thu, për shembull, pamon racizmi, Kurani e shëron me shumë let. Fot këtë opsion s'do na menj. Kjo form a është e sinqertë, Së s'është e sinqertë. Se ti do provu non stop metoda ndryshme. Se s'pe pravon edhe një herëta Mon t'i ki para prakisht një gërditje piksajna A ta është se tonë kjo para Allahu Gjeli Gjelalu, jo A dhe do që e khru samë dhe mija Gërditmja dhe jo gërditmja Së janë argumente Shemë kur ka diskutue Fikhisht, juridik Por shemë, fara e njeri ju Sperma e ti A është e ndita apo nuk është nëndit no, Pra është e Që du të mu pastrua jo Si urina apo jo Shemë do që e khru samë dhe mija Bër Thot dhe shumica atër është ka e ka në botë papastër Thot ma shumë anojnë ka e gërdit me ajo ka dispozita A me e gërdit me ajo të nuk ka anë dispozite Se thot ka dikush zgërdit e të pja sojna A e kuptove meselën Në përshemë o ti gërdit është nuk Unë se haqëta Ty se haqëta po kjo se banë halal haram Ai cili e banë është ai cili gjikonë pa anime Andoj të shikojt në gjerishë gjadot Emri Allahu të el-fettah të farasht I cili gjik pa ja dawn dikujt pak më shumë drejt dhe pa bozullum. E tëra është drejtësi dhe si hak. E tëra është drejtësi dhe si hak. Kjo është ajo që ka von, për emrin e Allahut te bareke وتعالى. Gjithashtu thot në një vend tjetër El Fatahul Alim, Fat Al Qadil Alim bil qada'i baina khalqi. Fat Al Mujerriri El Fatah është ai si i cili gjykon mes krijesave të ti, a me gjykim lëndo la takha anhu khafiya sepse ati nuk i fshehet asnjë sen asnjë asnjë sen wala yahtaju ila shuhudin tu'arrifuhu almuhicqa min albub mubtil dai s'ka nevoj per dëshmitar mi tregu celian hap do ceni on botel por jemi kuran dat per me kuptuar ket meselesh ka thon imurjerili kuran kush elajan kurani mashfa jennati wa huwa as sarahul hasibin tadhallahu jallala dhe allah osht logarimar si moi shpejti Kur ti marr ke dënjon, kur ti e marr Nissan dhe do me xiku dhe do mugut. E gut mënyrë është argument për zullum, pse buguutesh. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al ajalatu min ash-shaytan, mungu to picetone. Qini vodi kur sa më shpejt, kada kada më shpejt, më shpejt uni nuk shoh, uni nuk shoh për mas. Pra tani kuptoje naksin e njeriu ti ta kuptosh sa është i porosost Allahu te barekehu taala. Allahu vot shpejt i grim pun. Por na hirat ve z Allahu nuk do të më vao polemik me Robin. Ka dalë se u krij çe dëshmia. Lexoje, haç. Lexoje, haç. Andaj Ibn Abbasin gojën e kanë pyet, gojën e kanë pyet. Si mundet Allahu më i bëj këtë llogari për një herë? Dhe kjo është Allah, ketë për Lükullis. Allahu ka kët njerëz të punëjë me llogari. Do të morë ti atë, të morqet dhe kë dhe kë dhe kë dhe me miljarda njerëz dhe këto vazhë ti bllokosh, numra domodin ti nuk ta lexojmë. Allahu ka kët për njerëz i dhe, të të me llogari. O ti më ndonse vesh me ti atë mort, ai ndërkohë atë morën me teatrin e ç'së marrë deri në fund. Tani ti kulkulatori s'punën, apo E Allahu u gjelana që ka thot Se përse s'kam nevojt me më kalëzuhu ju mu Shka kini ba, unë e disha kini ba Para se me ba e disha kini ba Se unë e kumë shkujtë se kini me ba Se e kumë di se ti filan ki me zinë që ta A do që i krujësam dhe mi e kur fletë për ilmin Pëse është kufër me mahu Allahu në gjelë i gjelaluhu Pëse është kufër Mare vele e zërni shembol Gëse thamë shembol i sharojnë gjëra Por 2 gram nuk i ka lexue. Për mjeksi, edhe mundohet me xhiku dunjën, për shembull. I thonë, "Më respekto mua dhe më respekto trunin mos fal balive." Ka ka po kam mjeko doktor apo? Po. Por ti kuria mohon di e ndikujna, i cili 30 vjet 40 ka studiu, funivoni funi kisht studimosht, njerzor, mundot me ahush dhe mundot me atë qellu, ama prap njerstojn otë një, për shembull sinjoria inxhinier, atë ndërton në shtëpi. Pas 20 vjet punon me ata. Këtë dunjaja e din se është i diplomuar për këtë. Edhe ven janëi, thotë këtë kjo nga bim Ma e pak të qka nga përdezer Mësë me hangë që përla, ka po Kjo ma e pak, mi thonë, hik ma shpej për këtu Se, mirë vëzër, para me ndoë Allahu gjelë gjelalu i cili As nisen nuk i mungon për i dijes Shka e gëzistone e jeti A munë është ashtë mi thonë ti Kadar se ti në ashtë asedik e të punë E Allahu gjithë atë kush do me do në që këtë pozicion Kemi po gjenem nga përkëta po Se ti këshire në pozicionin tanë Fmija ti, përshimë, baba Gjaliot, tre vjetë me thonë O baba pëti kur gjozdi Shka ndohë, edini ju shka ndohë E Allah u gjelot dhe zërë Këto shimë përse i bje Andoj kur anë Allah u surën zumare ka prune A janë barabar, një anje e ka Një gazdë A ratë kanë posë ropë Një anje e ka një një shef Një zotni Dhe tjetëri ka 5 zotni Këto 5 zotni janë në fërka në mezveti Kanë problemë në mezveti. Thot këto dy rob, njëri konizoni, një njëri shumë zotnik. A janë nisur zemra të dy robve? Njoni e ka vesh si zotnik. Ja, por thot kë i bën. Tjetri ka pes zotnik. Njoni thot bane kështu që do të mos e bak. Tjetri thot jo bane. Çka çka ndodh kë shi ka pes zotnik? Uto, ç't baj? Ti po t'u bane? Ti mu... kjo ndodh mes babës e nanës dini har. Me babën e nanën mos përfosë ndimën. Fmija do ç't baj one tash? Ti po t'u bane? Babenon, për para me do Andaj Allahu Gjelluana e ka pru El Fettah El Alim A i zhidh problemet dhe Medije Andaj sa është krim Dhe gjuna, dhe kufr Dhe dhe dhe E lik, ti mi thonë Allahu Gjella Për i takshirë në na Andaj, për për këti kandë E lisoneti e forcon Zgudzon ti mi thonë gjeriatit për i takshiri Se ka arpja ati cili Ka arpja ati cili Si mungon t'i qka Andaj edhe اذا جيكم الاخره دوت يت shum shum i shpejt thot ibn qayyim al juziyyan nuniyan eti duke shpjeguarin allah te bareke ve taala al fatah thot wa kadhalika al fatah min asmaih wa al fatah fi awsafih amrani fatah bi hukmin wa huwa shar'u shar'u ilahina wa al fatah bil aqdar fatah thani wa al rabb fatahun bi dainik leihima adlan wa ihsana min ar rahmani Ibn Kajim e Gjozi e dham Mire të shumë me këtë detale Dhe këtu e ka prue Se emri Allahu gjelualet Fettah I ka dy kuptime Pasaj në do t'i bim se Do mund të, të detalizohen në tri Thot Pre emrëve të Allahu tësht El Fettah Dhe Feth Për Allahun Cilësit e ti janë dy pun E para Feth Në gjyki me të shëri ati Këtë zotit ton E para Do më dham Allahun njënën prej Feth Ve që e ka ba që e ka zbjit qëriati kjo fete pra fakti që Allah u ka zbjit fe u a ka zhjit njërëzë problemet qëmë anë në mërë vlezër lexoni edhe kjo është i rë për ata që ka zbeson edhe ata që ka beson mërë lexoj historin e muslimanve dhe lexoj historin e jo muslimanve dhe neve nuk e mojëm se një historin e muslimanve mund më më më më më pas pikat zezal në e pa më kush kënë Ramazan më e pa imamat në më në djetën e të Por Marr i lexhoi këto fleta dhe këto fleta. Dovan u drejt kur ket te zezat te muslimanut u çke zezes qena 1 2 3 pika. Dhe Marr nga ona tjetër thuaj pikat e zezes këtu dhe vaj gjykon. Shikoje. Dhe ketë kjo është për shkak se njerëzit janë bindt Allahu te barekehu te ala. Kimë jetë se pa la tjetër ose vstir me jet bardhën. Pra te fletat te muslimanëve mund këtu pak një pikë zez koga, këtu pak një konflikt i zig koga. Po ktoj problem me e panit bardh. Çuditesh kur e thu, çani e bardh. Ës kjo ai dallimi. Andaj shpejër po shihim um vardh kur e fokusojn. Por shumë media sot ta fokuson çdo gjë që bëjnë muslimanëve. Apo do i fsheh kamta veta. Por sikur realiteti del tet në çesh kështu, pa dy palë. Se do dalni ditë, dit në ditën e gjykimit, me lejen e Zotit Te Bare Keu Teala. Atar do të shifon xherra. Allahu azher, pray asaj që ka bënë me maqaim jazih, inna Allahu el fatahush, edhe zbritja e, Sheriatit. Ku jti kujtohet në fillim se Ibn Qayyim al-Juzeyri çka tha, "Këret emrat e Allahut janë përfshirë në surën Al-Fatiha." Dhe kjo është ajo lidhja e vazhdueshme që e bën Ibn Qayyim. Në surën Al-Fatiha do Ibn Qayyim Allahu ka këte emrat e Veta i ka përfshirë në ato emra që janë në surën Al-Fatiha. A shiko këtu, El-Fattah, thotë një prej emrave që nuk kuptohet domoshta nga, nga ky emër është Sheriatit. Prollahu jallahu ala kura ka prua, domon me besoj Allah, me besoj me laçme, me besoj pejgamberve, me besoj qaderin, qe ozhidhja e molle zer, qe ozhidhja e molle, s'ka mazidhje se kjo. Andaj pasaj thot ul fethu bil aqdari fethun thani, pasaj ozhidhja me qader asht ozhidhja e dyt, thot dhe zoti asht feth me ato dy kuptime. Pra me fen, qe ka zvrit dhe me ozhidhjet qe ti ja thyje ne qader adlen we ihsalaman min arrahmani. Dhe drejtësi dhe bëmërësi Për Rahmanit pra, Allahu u gjelë edhe kërë e ka zbit fejen E ka zbit me Feja nësa bosh të si dhe dhe zër Adlen vë Ehsan Ose drejtësi ose mirësi Andhe Allahu u gjelë qafirin e Gjikon me drejtësi Besimtari me, me bëmërësi Për shak imanit Për shak të imanit Dhe nëse e merë kaderim dhe zër Nëse e merë kaderim A ka gjikon Allahu u gjelë me drejtësi Me drejtësi Andhe kërë pëtën Aliu radiuallahu an kur dikush ju kish përzi kjo mesele, si ka mundsi Allahu nje tmeç me i bë dot nje ar fuqara, nje ar me bë dot, nje ar mushkë lata, çka tha Aliu radiuallahu? I boti sa njerës me me parë e mat ki sa sa vlen. Në risk u çka tham, riskohesh në trup dhe në iman dhe në mendje. Aliu radiuallahu çka i tha? Nëse ti po çuditesh se pse janë tmeçmit fuqara, fa mos haro se menjuria rrezik Re Allahu e ka shpras këtu Nërma si kam i mungu të parët E njërën e ka zvrast parët E ka morë Rizkun këtu A në jështë drejci Ta jetë një sen, ta merë një sen Së tijep kur Allahu qëllë a krejtë Hasheve këllë Asë njëherë nuk tijep Allahu të parët Këve të në krejtë Merë këta, lezoj e këtë dush Merën cilën ndosh histori Madhje për nga më bërtë Allahu që dhëtë Këto janë për nga më b Doyan mat mirë se do. Çiqo? Doyan mat mirë se? se do. Kur Allahu xhallaxhallahu në ligjin e tij nuk lën çfarë? Këtë një. Pa ti e dërosh me don, pak la ramaninë krijimin e tij. Do të bëjmë kaj me xuzije. Këto feja e Allahu xhallahu ala dhe kaderet e tij janë ose drejtësi ose bemirësi për të moshi. Do mam silan rreth 3 manave para se të kalojmë te porosit. Pra emri i parë Do me tha një e parë Emrit Allahu të el-Fetah është ajë cilë gjikon Me drejtsi Dhe në gjikimin e ti Sko as një loj Pa drejtsi Dhe kjo përfshin Fen Dhe kaderi Feja është ligji Që munësh me zbatu Munësh me zbatu Dhe kaderi është Ski zhjidhe pa, pa u zbatu Pro smuja të bje Allahu në rujt Kjo kader Ski, ski zhjidhe Ta qonë Allahu të bareke Vajtale Kjo është e parë E dyta është zgidhja e rrezikut. Per Allahu duniar e parment ma yeftahu ma yeftahi llahu min merhamatin. Allahu duniar ja çel dikujt për rahmetin. Do e ka pardor yeftah. Por ja çel dikujt por ai rahman në në kuptimin e dytë të emrit Allahu te barekehu teala të është ai çel dyrt e paçelura. Dyrte e paçelura. Qoftë kjo fizikë, qoftë kjo domthon kuptimore edhe ndo një koncet dhe treta është a i cili indihmon robëve të drejtit mbi pa drejtit kjo është që a quët të të vime edhe të kuptimi e nësër ando e përdori në rap fëtah para ta i cili indihmon të drejtit mbi mbi të mbi të pa drejtit të janë sa, sa, sa i përket emrit të allohu të barë kjo e tala e fëtah sa i përket porosive dhe zër ka shumë porosine se pra, në primton koa e para është të adim, promësimi parë, porësia parë, që është shumë ma e rëndësishme për neve, është të adim se emre Allahu Gjilaluhu, el-Fetah, duhet të kemi bindje se nuk e gjystonë gjykatës apsolut me drejci dhe zgjithës apsolut i qështjeve, për dhe që Allahu të bare kjo e tjala. Dhe kjo përfi e gjitha ashtu në fjallën la ilahe illallah. Ande Allahu Gjilaluhu ka kërku për neve madhuru ata, se s'ki zgjithë dhe tjetër. Allahu subhaneh al-Quran e përmend adhurimin me krijimin. Ah, u abudu rabbakum alladhi khalaqakum. Adoroni Zotin e juve i cili u ka kriju juve. Këtu dhe këto vetë te krijimi, pse përmendysh Allahu subhaneh adoroni atë që ka kriju? Sepse ë, uh, ta ruazojmë në në material tjetër për ta kuptuar këtë, se s'ka zgjedhës përveç Allahut te bareke ve te ala. Një nga të diskutimet të cilat bëhen sot në shkencë është e, diskutimi Sa janë mundësit Me shëndru një, një gjales Një gjales tjetër Nasi njerëzi Me mërë një gjales Me bërë bon një gjales tjetër Por që me mërë lopën Dhe me gjetë ketë ato Shka përbërët lopa për isaj Për i gjeneve, qelizave Edho mon Detale më të imta Shka duhet nga këtu me intervenu Por që me bërë për me bërë bon pëshk Ullumtime Bërën, dunjaja Për i asaj që ka kanë zbulu më shumë to darvinisat milomeket me selinga sa ta e besonse është zhvilluar domodin çeliza prej për shembull prej një çelize ka harën teatrorën e Kosovës radh përjasojshë ka ndalë në fundim deri tani për bllokimin që kanë baz çka çka ndalë doz kanor natës vetëm gjeni i një xhallëse është ashi komplikuar sa çe vetëm për shembull ADN-ja që kanë thonë ata ajo përborsi i dallusit mes kreshës njanës së teatrors Kan zon at shifra me shifra e kanë prua, për shembull, shifra e lopës dhe veshënjonas, jo e kretë, veshënjonas. Atë është e komplikuar sa ti duhesh me morë dhe shifrën e peshkut dhe me me e prua këto shifra me barabartë me këto shifra. Nëse duhet më ndrua çë më ard këto. Për shembull, marrë këtu. Por shimu, kështu, nëse i ka 10 shifra lopra, 10 numra dhe i ka 10 peshku. Dhe ato njëra prej tyre dallojnë, çë e ka po këta lop këta peshk, apo Data, entonces, mundësitë tona sa janë me diçka do të më ndrup pikën e numrave që më bë bakta e, e më janë ndruvenë. Fot problemi nuk ka këtu, se nuk janë vetë shifra, edhe 10 nuk kanë zor. Po thot janë mbi 1000 shifra. Ma shën bo këto për më shumë. e kuptom më shon. Njëri e ka mbyll diçka me Chelsea, me numra, poçi janë ato drinat me numra, i ka katër numra. Edhe ti shkon se di numri. Sa janë mundësit me Chel? Nëse i ka katër numra, dush mi provua kët mundësitë apo? A duhet ko, duhet ko. Me Nissan ka të numra duhet në periudhë ti për më jetë. Mirë. Nëse janë 10 numra, pra 10 rreshta, me ka 10 mundësi. Çka çka të nevojit të tië fillimisht. Tash duhesh me provu të parën, dita 3, 4, 5 deri në 10, skoka. Duhesh me shkruajt. Çi kjo çikim çi kjo skoka, teatrin. Nuk ka këto problemi, problemi janë se kur të nisë të anta zguzon me arut parën, se mundesh me përsëritë cera. Ata thonë, qka nëse shifra ashtë një milion Një milion opcionët i kanë zirë E thotë në qelizat e njerëzve Allah o ka vendosë me miliona dhe biliarda Hetë se dëshifroje A mundë e që me dëshifroje Andaj kanë thonë darvinizmi o kote kote Sepse as një sen se konë gjajshën majmuni me njerën A shifra dalu se ka njerëi Për ati as të asedi ku janë ato, ato dalimën Allahojë asha thën Kur'an. Ha? Yuhi we yumit. Veçuna, veçuna jap jetë dhe veçuna e marr jetë. Provoje si duash. Provoje. Allahu e ka lënë shifrë që të ngjallë dikun. Hajde jë. Po do, provoje jë. Stajat. Allahu do të shohim nga imrat Allahu te bareke ve taala, është edhe fethin. Pra, çelën e gaibet, çaj e kurqëna. Allahu për shembull e ka caktuar kur bëhet Kiameti. A jë di? A e di di kusht që të tërë, s'ja si ka kalëgjë Provohë, hullëm tërë, njërës të kanë lukët më tërë Me mujtë me ditë që kërë gjitha li këto uh, Pra dhe gjithë dhe thojnë Në 2025, në 2014 Ka dhe në maharët kam posë Në 2000 tërë ka posë të mu bo, posë su bo Pas tajtë, menis... i mbaj njërës të kështu pengë Pse vëzër? Sepse e dinë se kjo është e pas gjithët E pas gjithët është Vetë të majë që në ka kriju Andaj, emri parë dhe zërë është se i vetë me cili zhjithë punët është Allahu të barëke wa teala është aji Allahu suhënahu wa teala Andaj, kështë mësimi parë Mësimi ditë dhe zërë është se duhet të adim Se Zotë i unë të barëke wa teala Në khirat do të gjykon për gjitha problemët e pasgjithura Të kësaj bëhte Andaj, si në dunja, si në khirat Problemët e njerëzë Pra e para ti ditë s'ka dallon, e para se Allahu çdo sa ne zgjidh, si jetën, si vdekjen, si furnizimin, ti nuk e di. Apo ti nuk e di si u shtej atë në kafshë, si madje edhe vetë don yarış se dim, si ush... si si kalojnë ato trejtjet dhe kalojnë në në për shembull, njëna mbetet, njëna, domthonjë 0.6. Ti nuk e di si bëhet ky proces. Nëse ti e marr të gatshë, ti e marr gatshëm, ti natyrshëm ha dhe natyrshëm e nxjerr. Po këtë ky ki proces ti s'ke ide për këtë. As mjeku s'ka ide. Ai vesh e lezon fotografin. Ai thosë veçunë ku mpase ti qetosh konçetu. A mashka e përcjell, pse në anën një një organ e nal një pjesë tjetër e nal, vetëm se di, se di kush i ka thonë si organi i merr se ta. Nuk e di, çka merr se ta donë e di. A do të në vetë kaqoj ka, ka shkojn. Ado kjo është e vëra, e dita problemët e njerëzve, si ndunjo, si na xirat i zëllallahu te barekehu te ala. Te Allahu jalla wala, në sura Ash-Shu'ara no nuhit alayhi salatu wassalam, qala rabbi inna qaumi kadhabun, qathnuhu alayhi salatu wassalam, o zoti jam popullja me ka shpall rënçak shikojmëse kulmin krimi njerëzve s kan nuk kan vallahi njeri asq prishët sa ti merr guzimimin e thon pejgamberit ti rënçak hasha lokella a ndënjeri ju vëzer kan i haru u shem ka pasi disa autorë ka thon gzona kur është gzona se si allah e ka kriju xhenemin dhe fillimisht kur lexoj shka këtë shkrimë mund dukshin shumë çuditshme pse gzona se ka kriju xhenemin apo por shem vëzer se amar kështu pse amar kështu Sa krimi ba në dunjo Sa vrasja ba në dunjo Sa shkelja ba në dunjo Sa patricim ba në dunjo Ka një ardhven thonë Elhamdullat që Allah e ka ba gjenem Se ti pejasoj Asaj zjarëmin së të kap Që së në ban kur gjo Thu elhamdullat që Allah e ka kriju gjenemin Pra një dit Krimineli Qojët e vendi vet Andoj Allah u gjelëvala shiko Në të regonë neve në Kur'an Se si për nga merë ka në arme një pik O Zot Së pëmuj më Shiko këtë ajet Surë shuara Ajeti 17, 18 Thotë Allah u të barëke Vë ta në gjurë në nujit Fëftah bejni Vë bejne hum fethan Vë në të gjini Vë me maje minë lë muqminin I ka thë nuhi Aley salatu selam O Zotë Fëftah bejne da Zë gjithë mes nejë O Zotë Gjiko mes nejë O Zotë Pro 950 vjetë Jam të jashpjegue 950 vjetë Për jashpjegue Se duhet një mi bindë Zotit Së marrë vash Adhe diku shpesje e thot 95 ditë ja kam shpikua 950 ditë ja kam shpikua Kot, prap kanë bejtë shumitë e për e tëre Pa besimtar Adhe ka dhenë Allahu të pare këtë dhenë në gjunë e në nuhit Fethanua në gjini Ve me maje minë e mu'minin Ozo zhjidhje me zhjidhje Cilën ti edin Dhe shpotom mua Dhe ata qka jam me mua Për i besimtar Pra nuhi a.s. kërkon që Allahu gjilë gjatë ja zhjidh pun gjithashtu gjith ka ardhur në gjuhën e Shuajbit o Zot zgjidh mes nveve dhe popullit popullit tonë gjithashtu ka ardhur në surën Ibrahim ajeti 15 the Allahu te bareku ve teala wastaftahu wa, wa khaba kullu jabbarin anid Allahu i jalla por shkoni skein preskënave ku pejgambert janë ndesh me popujt e tjerë dhe thot wastaftahu dhe i lipton Allahut mi dhon xidhje pro drejtumpë nga mart o Zot zgjidh atë apo kjo ki moment e zgjidh atë os moh fun skap s'ka prapa Nuk qapro. Shkada e Allahu jella wa khaba. Kullu jabbari al-anid. E kurna e zgjidhën punën, dështoi dhe u shkatrru çdo krijim madh i naçor. Domthonë ti, unë dhesha pejgambert e më dhe ditërova pejgamberin me më thanë mu zgjidhja o Zot. E kur ta zgjidhë Zoti, andaj ka tha sallallahu alejhi dhe hadith, nuk i çon në i bam zullum durt ka Zoti, vetëm se me stid Allahu çka perde shkopërdë dhëza. Tani na e dimë, shpashar dikush nuk ka i bë pa drejtë dhe i çon durr, ama nëse oi pa drejtë, i, i bën pa zullum dhe i çon durr të kundër zullumçarit. Ai zullumçar dhëza nuk flet rahat. Ai duhet të mëkonë çart. Sepse me stidl Allahu shkopërde dhe ka transmetuar Muhammediun e Musteidin e tij, se ka thënë sallallahu alejhi wasallam, "Dhe nëse ti i bëmi i pa drejtë, nëse ti i bëmi zullum, qoftë edhe nëse kafer." A dhe ka saksu shej Shaiber Nawuti rahimahullah. Bon, themë sambol, në sinjani çafit, si beso në qenë, dozhinë e dinë. Mahus. I çon durt, o the dozo zot, ka bë filani zullum. Allah, Allah e përgjigjet. Çoftë edhe çikish ka bë zullum ma musliman. Kan vendi i tart, e na hirat ndrojnë me se. Ama kë donja Allah e iman. Andaj shiko Allahu që sa urrën zullumit, mos ban zullum, mos ban padreci, ngasë ka me art, ka mendje nuk ta marr çish ka me ta, çish ta bin Allahu te bareke otala punën. Andaj shiko sa shumë tutçi za habi zullumit. Një dhip e dhip e jet, Ataset, në vetë për zbritin e ajet, ellezina lam yalbusu imanuhum bi dhulm. Atë që imanin e tyre nuk e kanë për li me zullum, erdhën te pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sahabët dhe ran dëgjoi. Dhe tha ja rasulullah, wa mem minna lam yadhlim nafsah. E kush pineve s'ka vë zullum ja rasulullah. Mund kjo ajet ne kupti kam. Atësh ka thënë sallallahu aleyhi, tha jo, nuk është ai zullum, çka jitu menu ju. Po ato pradësia çka ju i bani, çka ndom i bó, familja është familje së këtu me radh, nuk u është kizullu. Kjo ajet e ka për të mshirkun e madh. Po, mos më e merrni, do kjo është për ajo, ajo është shirku i madh, ju ska e një flet atë pun, se nuk jeni të bota, andaj u lirum sahabët e pejgamberit sa. Po kjo çka argumenton? Shumë i tot shi zullumi vëzat. Sot njerzit atë, atë japin xhikime drejt ta vetës, saçi s'le hapësir tim thon, ani be a mundesh vetë me xhir, mos je pa drejt. Jo, jo thos ban, as duhet zuat me xhir. Po nuk shkojnë që të punë, dush me lalë mundësi Në është ta jam i unë i patrejti Në është ta undull me takthi hakin A ma njerë gjithë mojnë thot Unë e pëthot po vuj Unë e thot po kam Munë kam bo për dheci A ma që ka probleme, gjithë njërë në thot qëta E ku a i zullum qari më Ka njerë thot ku a i zullum qari Shka kitë po ankojnë i piti Së shkurkon Realisemi Gjithë pjecë mars Në atë Në a zullum Kjo është Uh, Djetarë është edhe uh, Porësia të rejtë është se Allah u të barë kjo e tala është i vetëmi cili i ka qelsat e Gajbit E kjo është porësishu me mënë Elfettah Dë mëna i cili i ka qelsat e gajbit Thetë Allah u të barë kjo e tala Në surën el enqama jeti pëzëtë në an Wa indahu me fatihu lë gajbi la ja'lemuha Illa hu Dhe të kaj Të kallahu Janë qelsat e gajbit Zgjidhjet e gajbit La ja'lemuha illa hua Kur kush tuk i dheja të qërësa Për rëshë Allahu të barëke wa ta'la Dhe ka në surën lukman Pës gjëra I din vetëm Allahu të barëke wa ta'la Asë kush të ka o mundësimi ditë ato Kur e përjetë Vetëm Allahu të barëke wa ta'la Në surën lukman Ajetë të rëvë të katër Tëtë Allahu të barëke wa ta'la Inna Allahe indahu ilmu sëa Qështë të e parë Tek Allahu vetëm Janë, ha, dhja për kiametin Andë shiko, dhe zër, këto gjerë janë të prejera në Kur'an Dhe ne e sfidojmë gjithëmonë me sfidën e Zotit Provoj e gjenje kur bërë kiametit Provoj e gjenje, së në gjenjë kur Kjo e para Edita Dhe vetëm Allahu e dinë kur e zbret Shion Andë dhe zër, shion shumë problematik Në Kur'an karë shumë problematik Si karë për bereqet, karë dhe për dënimë A dhe kërë binte shumë shih, thonë të pengamberi së sëllim Allahum masajji ben nafian Thonë të jarë, ozot, bëne shih të begatëshem Pse me thonë këtë fjalë? Se dhe zësikur mësë të në alet Përfi Andaj kërë ka ardhë reja e cila i kam po shumë Dhe i kam bitë shumë popoj Ata së që kanë thonë Mumë të rënë Arë i dhunë Kjo është një rejë E shlon shion dhe kalon Ari do mënon si sahar Si gjithmon Belhue mëstajgjel të mbih Thetë Allahu Gjellala Jo, kisë nalët ma Kjo është dënimi që e kini meritua E kini kërku më ngut Dhe vetëmaj e di kursh bret shion Këtu kursh bret shion Këndon djetarë kursh bret dhe kursh bret dhe kursh nalët A kini pad një her Musë mu nalë shion Njërzit alarmohen Ose vë qënë thotë para shikimet Kamera shumë shi, alarmohen, pëse A nuk kusht e mirë, është e mira më ajo na me doz. Do, nëse bie jum, kamu si ben apo me na bodam. E treta, wa ya'lamu ma fi al-arham. Do Allahu e din çka ka në mitrë. As ni njeri, as melek, as jin, as djales, nuk e di çka ka në mitër. Për Allahu subhanallahu, çka e gajbi më. Nuk e di kur kujt se ti ka më dal në njëri. A, a ka dita i cili ka baur vlad se çështu ka më ndale vladian. Se diti, se se diti qa konë mitër As nuk e dija djaj, as nuk e dija është Thejma Kjo e treti E katërta dhe, dhe as kush nuk e di Që ka ka me fitu në esër Njani pjuve Dhe njani pjeneve Dhe kitë du njaja A e di pisot që ka me bo në esër Se di Ka deri ka mundësi e qënë dikun që ka i se di Ka deri e qënë dikun që ka A i se di Dhe e pesta Wa ma tadrin nafsum bi ay ardin tamut. Do as ni nefs nuk e din cilën tok kam dej. Ai din cilën ban ai ka dit çdo njeri cili ka vdek, se un kam dej këtu bi ay ardin. Ktu bi ay ardin dikush mendon se, për shembull piktu me dejun në Amerikë. Jo, jo. Nuk është ata që është kështu. Un ti nuk e di atë shtëpam pazar. Ba le nuk e dit ti akim e dejtë dhoma ku rreja ku ku vlen. Se dit ti ku kim e dej? Do shta deri ku jashtë në bor. Ndo është të dikun tjetër Shikushka Allah e kanon më shep Ti nuk e diku ke me vdik Inë në Allah e alimu khabir Vërtejtë Allah është shumë i dishëm Dë është khabir Khabirë është i cili I den gjërat e, e imta Dë është i le emruar për që dësen Andaj uh, Thonë djetarët Për emësimës që ka inëzirim nga Imre Allahu Gjellar e Fettah është se qëto pës gjëra Ska mundësimi qelë askush Përveç Allah të bare O xhalla, kështu vazo besimtar dhe më pas bindje. Dhe me jetu ngjurrmat e ti, në von lëvizet e ti në këtë stil, në këtë stil. U përgadit në bazë të asaj çka Allahu te bareke tuala na e ka na e ka mësuar. Mësimi i katërt, gazza, është edhe me këtë e thelluara nga sekondë nuk kemi shumë. Ë, mësimi i katërt është se fetih ka or në Kur'an edhe për përndim, për ndihmë, për për kraha. Për me të zxatë dorën Adhe Allahu të barë ke vëtale Ka përmejnë në Kur'an shpes Sa Allahu gjelë gjelalu me feth Indihman robrit e ti Thot Allahu të barë ke vëtale Në surën el feth Inna fethna leke Fethan mubina Vërtejt neve ty Të kemi indihmuar Apo të kemi hap Një hapje të madhe Një zgjidhe të madhe Një zgjidhe të madhe Gjithashtu ka arë në surën el maide Ajeti pëzët e dy Fe asallahu Enje ti e bil feth Au emri min indi Kërë kam pashon probleme musliman Ka ardhe Allahu të barë Këtala me një ajet dhe ka than Ndoshta Allahu Ka thanë më një abasit Gjdo të ndoshta për Allahun është Dëtyr Aja ka po dëtyr Veset Kërë thoi Allahu ndoshta Se ka që i spedi Po ndoshta për juve Për atë djet Ndoshta për juve Për atë djet Ndoshta Allahu Vjen me feth E i bin nësërë avancet or feth ose nasr mundi. Dallë për shemb, kur dikush ti ta zjidh punën, çfarë do pune? Qof fizike, mu materiale, qoft edhe do të thon, kuptimor, tamson nënsim. Çka i thotë, do të thon instinktivisht, minimove. Ai thotë ju se do minimove. Realisht zjidhen çka ka të bëjë problemi, thu faleminderit se minimove. Andaj Allahu jep për krahin e ti, ndaj rove ka thon zjidhje, se ti ke nevojë فرزيدة قد ايه فين نقرآن شباش صلى الله جل جلاله اندهمن ربرتتي دوك يازجي پروبرينه قال نصورا السف صلى الله تبارك و تعالى و أخرى تحبونها نصر من الله و فتح قريب و بشي للمؤمنين صدق الله العظيم صلى الله تبارك و تعالى صلى الله جل و تعالى ذي يو ادني فرزجر نيت قارن يو ادني جرنيته A më përveç gjënëjti dhe do një një një sen tjetër? Ka të në Allahu Gjela Ukra të hibbunë ha Një kushë përshimë të të të në edu vesh gjënëjti Allahu Gjela hinë nefës Edhe të diska që të të dasht Ka të drejt Ukra të hibbunë ha Edhe një sen të pedoni Që është ajo? Nasru minë Allah Edhe në du një Allah e mi unimu juve A së donë ja? E du A i shkonë? Qëli a i shkonë ma e dashë për ne Andash ka dhonte sallallahu alaihi wasallam, o Zot kërkoj prej Teje të marrua shëndetin këtë dhunja dhe mirëqenien këtë dhunja dhe mirëqenien e ahiret. Ander kur e pa një njëri sal sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte bëu dua kundër vetes dhe ishte vasi zog i vogël prej mujës, çka i tha sal sallallahu alaihi wasallam, e dua u të vishë, mos i lut diçka ti, çfarë dëvot? Tha po kum thonë o Zot, çfarë ta zapshka? Kemi mallona ahiret, jep ma këtë dhunja ta pe jenë sa më subhala Allah subhala Allah, që shi që thonë këtë fjarë që shi dërën këtë a atërë tha sallallahu sallam, thuni rabbena atina fi dhë dunja hasëne va fi lë akhirati hasëne që se t'avë dhe qështur o zot, edhe në dunja bëllëm t'mira edhe në akhirat bëllëm t'mira anëdhë nevë në kanë hadith sajinka për në bëllë sallam se iubit allahu jelai qësë bitë altan are dhe iubit kanë nësë me mledhë, mled Edhe i ka thënë Allahu xhalla se kibolla. Ata shek ka thon e jubi, shikop pejgambar diçish me fol. Tha o zot e kush ngopet nga rahmeti jot. Aba di gustot unë vesh në shtëpi të vogël, jo në shtëpi të madhe. Sa rahmeti Allahu xhalla xhallalo. Po halal, kjo është çnë nuk e diskutojna. Po nëse të vjen dikush thot, a po do halal në shtëpi të vogël dhe halal në shtëpi po, ja, të madhe. Ti thu valla unë shikë të vogla, po jo, çtë madh. Andaj shikop pejon sam, çka i thon të sahabët? i dha se el tëmullah e fes'elul firdausil ale kur ti thuni Allah u të qëtë në më gjennet më si thuni qëtë i të dhejra firdausil ale se për Allah u në kush më në më thonë së në shtetis ta së në në për Allah u jale -jale, harjoh, të tira kërkosh andë shkat në kush tonë e më thonë o zotë u në firdausin edu o zotë firdausin edu sepse Allah u gjelë qëllëllu ka shumë dhezër nuk hargjohë të barëkja vë të ala andaj kanë thonë d Në dhona jeni atin, sikur s'i kanë shpreh, po më fitu edhe këto jonia e mira edhe kjo. A do të shkatë Allahu xhelallahu? Edhe doni me udh zjid Allahu pun. Fathun qari, pritni mospi zjid Allahu te baraqehu te tara. Pun, fa tallahu xhelallahu wa bashiril mu'minin. Por gjojë besimtar, por porgoj se tu dihet këmja dha. Ne ka dhon Allahu xhelall xhelal. A do të shkop pejgamberi salla? E ka fituar edhe dhunja e? Edha jeni atin. E ka fitu dhe s'e ka fitu. Nkin kën shku sa qështë e qështë dunjohet e si kanë shkuhet. Pse? Sepse e kanë besu. Se Allah u gjelaj i zhvijit problemet e besintarë. Këtë dunjohet dhe Allah u gjelaj i apësh problem në akhirat. Kjo atë shumësimet e të tjera të së të të kanë përmenë dietort ne imen Allahu te bareku te ala fetah kon na kambaroa adana lusch me Allahu te bareku te ala te chto problem ton Allahu na azhir na yap ndihma na ke dunia ena khirat na yap tmira na dunia ena khirat elus me Allahu te bareku te ala te Allahu jelil jalal da musamem su quranin su hadithin peygamberit alayhi salatu wassalam elus me Allahu jelil jalal te zoti on te bareku te ala na ru nga semundjat nga epidemik ndarur Allahu te bareku te ala nga zoe keche elus me Allahu te bareku te ala te chto kur thasi jez dozu lumtore allah o durmet vetit ispartallon elush bi allah untabarake o ta raza zoti untabarake o ta ata cha ki michallu allah ut na shprilen ku kemi gabu allah ut na fal aku qouli hada wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu arrafurrahim walhamdulillahi rabbil alamin